Negyedik fejezet. Frida összesepert, bevetette az ágyakat, majd a délelőtti szoptatást követően beleültette a kisöcsét a viharvert babakocsiba. Bebugyolálta a lábát egy vastag pokrúcba, és sétára indult vele. Sokadik szolgálatát teljesítette a vaskerekekkel ellátott járgány. A veszőből font kis székperemét már kikezdték az egerek. A rugók sem igazán akarták már a táncot, de a kerekek még gurultak. Az enyhén lejtő utcán lefelé különösen, ami igen csak megkönnyítette a séta első felét. Hazafelé már nehezebb dolga akadt. A partól felfelé csak lassan tolta maga előtt a kocsit, egy-egy bolt előtt nagyobb szünetet tartva, bámészkodással megtüzelve a pihenőt. A jókedélyű, mindig öltönyt viselő, Fehér, szakállas, kón órásmester üzleténél is gyakran megállt. A kedves, nagy tudású férfi parányi üzlete olyan klienseket is elcsábított a negyedbe, akik egyébként soha nem tették volna be oda a lábukat. Frida gyakran tett kerülőt miatta. De a púpos solc kisboltja előtt is szeretett elidőzni, a vegyesbolt kirakata messzi tájakra repítette a gyermeki fantáziáját. A negyed mindenese volt a hajlott hátú férfi, akit a borzalmas szemöldöke és a testtartása mutatott a valós koránál. Frida nem szerette, kerülte a fürkésző tekintetét, a pillantásokat, amelyekkel erőszakosan kutakodott a kiszemelt gondolataiban. Az apró szemeknél csak a negédesen nyekergő hangszín taszította jobban, amely egyáltalán nem volt összhangban az amúgy sem kellemes megjelenéssel. Amennyire élvezte a kirakat előtti ácsorgást, annyira utálta, ha néha napján át kellett lépnie a küszöböt. Leginkább a piacon intézték el a bevásárlásaikat. A halat és nagyritkán a húst is ott szerezték be, csak úgy, mint a zöldségeket. A teljes ember pedig két naponta végig csillingelte a negyedet, csak az utca sarkára kellett kiszaladni hozzá. De solc vegyesboltja olykor mégiscsak nélkülözhetetlen volt. A vegyszerekkel, piperékkel és a ki tudja honnan érkező pirulákkal megrakott polcai csak úgy roskadoztak az árutól. A porok, csodaszerek kínálata ugyan nem azonnal tárult a belépők szeme elé. De egy nyulfarknyi diskurzus után mely arra szolgált, hogy a kufár kiszűrje a rend áruhába bújt őreit, gyorsan előkerültek a pult alól a tiltott szerek. A negyed lakóinak szinte megfizethetetlen volt az orvosi ellátás, a vényre felírt gyógyszerek rendszeres kiváltása könnyen csődbe sodorhatott egy egész családot. – Szervusz! – hangzott fel a kora reggelről ismerős hang a háta mögött. Frida összerezzent, és a babakocsit kisé szorosabban markolva megfordult. Florian füligérő szájjal vigyorgott mögötte. Látható volt az öröme, amiért újra belefutott a lányba. Frida egy zavart bólintással válaszolt. Ő is örült a fiúnak, de megszeppent az újabb találkozástól. Az arcizmai még nem találták meg a mosolyt. – Nem mész be? – Intett Flórián a kisbojt felé, mire Frida megrázta a fejét. – Nem! – Akkor meg minek vagy itt? – Nézelődöm! – Vonta meg a vállát Frida bizonytalanul. – Hogy mit fogsz majd megvenni? – próbálta Flórián a szájába adni a szavakat. – Nem veszem meg, csak nézelődöm! – magyarázta Frida csendesen. – Na, csak akkor majd a mamád veszi meg, vagy a papád? Csak előre kiválasztod? Frida kezdte egy kicsit kellemetlenül érezni magát. Mit nem ért ez a fiú azon, hogy a nézelődés is egy dolog, meg a vásárlás is, és nem feltétlenül tartoznak össze. Sőt, az ő esetében szinte soha, hiszen amit a kirakatban nézeget, azután csak vágyakozik, tudva, hogy úgy sincs pénzük rá. Amiért meg elszalasztja az anyja, azután nem kell a kirakaton keresztül ácsingózni. Azt csak meg kell venni, remélve, hogy semmit nem felejtett el, hogy sikerült fejben tartania a listát. Nem, mintha bármikor is olyan hosszúra nyúlt volna, hogy komolyan fennálljon ez a veszély. Néhány pillanatig szótlanul nézték egymást. A kíváncsiság és a bizalmatlanság egyfajta keverékével. Florianál talán az előbbiből akadt bővebben, Fridánál az utóbbi kerekedett felül. Vonzotta a fiú szép, mosolygós képe, a csinos öltözéke, és hogy egyáltalán szóba elegyedik vele. Ugyanakkor feszélyezve is érezte magát. Egyébként sem volt egy cserfes kislány, nehezére esett megnyílni a mások előtt. Otthon se sokat beszélt. A nővéreivel ellentétben az anyja szerint mindent harapó fogóval kellett kihúzni belőle. Sosem követelőzött vagy hisztériázott. Magában rendezte el a lelke dolgait. Csendben szelidítette meg a gondokat. Némán dédelgette a félelmeit és az álmait. Mivel még mindig nem kezdte meg az iskolát, keveset volt korabeliek között. Hiába nyüzsgött a gyerekek gyerekektől, nem voltak barátai egyik bandához sem tartozott. A legtöbb idejét a kisöcsével töltötte Tonival, aki nyekeregve épp ébredezett. Nagyokat nyújtózva pislogott. Jelezve, hogy lassan vége a békés perceknek hamarosan ki akar szálni a kocsiból. Ami frida számára azt jelentette, hogy minden pillanatban figyelnie kell rá. Alig két hete kezdett el járni. Még kapaszkodva. Gyakran felborulva, bizonytalanul. Frida mindennél jobban szerette a járó babáját, de fáradt volt az állandó gondviseléstől. Arra vágyott, hogy néha őt is babuszgassák, hogy néha ő is játszhasson a többiekkel, hogy rá is vigyázzanak, vagy hogy a többiekhez hasonlóan néha ő is céltalanul csavaroghasson. Nem fázol? szegezte Florián az átázott cipőjére a kék szemét. Frida elvörösödött. Életében először úgy érezte, hogy még a hidegnél is jobban bántja a fiú rémült tekintete. Tény és való, hogy egy meleg csizma jobban védte volna, és az is igaz, hogy a cipője talpa az orránál már nem tapadt teljesen a felső részhez, de akkor is egy rendes lábbeli volt, aminél eddig még sosem érezte, hogy ne lenne megfelelő mint mindig a séta után, majd kibújik belőle, és a kájha elé teszi melegedni, csak úgy, mint az átfagyott lábát. Florian pillantása sajnálatot tükrözött, és ez bosszantotta Fridát. A korából adódóan nem tudta pontosan megfogalmazni az érzést, csak azt tudta, hogy szeretne mi hamarabb otthon lenni, ahol senki nem nézi fürkésző szemekkel, ahol senki nem hökken meg azon, hogy vannak, akiknek ez a negyed az otthona. Az utóbbi gondolat már inkább Tante Emmának szólt, Aki, csak úgy, mint hajnalban, most is sopánkodva közeledett. Atya világ, hát sosem lesz vége ennek a napnak. Hogyan is gondolhatta az apát, hogy elkísérjük erre, Erre nem is tudom, nézett fanyalogva. Kirándulásra, bökte aztán kifintorogva. Mindjárt dél, fűzte hozzá, a szemével a kirakatban függő falióra mutatóját követve. Fridának elég volt csak a gyomra korgására figyelnie, a jelzésre, hogy már csak homályosan emlékszik a reggeli zapkására. Több mint két órája úton volt már, Toni is egyre több figyelmet követelt, tudta, hogy igyekezniük kell. A leves nem készül el magától. Ahhoz, hogy az anyja a rövid kis szünetében meg tudja főzni, valakinek meg kell pucolnia a zöldségeket. – Florian Hochfeld, ne kelljen külön kérvényt benyújtanom! – szorította meg az asszony a fiú vállát. – Kárszen a sarkon vált bennünket. Lehetetlen volt a kocsival befordulnia ebbe a szűk sikátorba. – Ha a fraú mama meg tudja, hogy milyen helyen töltöttük a délelőttöt, kitér a hitéből! – hogy az apádnak felnőtt korára sem jött meg az esze, olyan, mint egy nagy kölyök. Nem csoda, ha neked is csaka. De vagy nem találta a megfelelő szavakat, vagy már nem volt ideje befejezni a mondani valóját, mert egy hirtelen mozdulattal megfordult, és maga után húzta Floriánt.